Hetedik fejezet Sir William csak egy hétig maradt Hansfordban, de ez elég idő volt ahhoz, hogy meggyőződjék, leánya jól van ellátva, s ritkaság számba menő férjel és szomszédnővel dicsekedhetik. Amíg Sir William náluk lakott, Collins délelőttönként megkocsikáztatta apósát, és mindent megmutatott neki a környéken. Sir William elutazása után az egész család visszazökkent szokásos életmódjába, s Eliza örömmel állapította meg, hogy unokabátyját most nem látják gyakrabban, mint eddig, mert a reggeli és a vacsora közötti időt Collins nagyrészt azzal töltötte, hogy a kertben dolgozgatott, vagy írt és olvasott, vagy pedig könyvtárszobája ablakából nézegetett ki a ház mellett húzódó útra. A nők viszont a hátsó szobában tartózkodtak. Elizabeth eleinte kisé csodálkozott azon, hogy Charlotte miért nem inkább a nappaliban van velük, mikor az tágasabb szoba, és szebb a kilátás. De csak hamar rájött, hogy barátnőjének alapos oka van erre, mert Collins kétségtelenül kevesebb időt töltött volna a saját szobájában, ha a közös szoba éppen olyan kényelmes és barátságos, mint az övé. Eliza gondolatban megdicsérte sárlottot ezért az elrendezésért. A Rosingsi vacsora meghívás általában hetenként kétszer ismétlődött meg, s leszámítva Sir William távozását, továbbá azt, hogy este csak egy kártya állítottak fel, minden ilyen vacsora szakasztott mása volt az elsőnek. Egyéb meghívásban alig volt részük, mivel kolinszék nem tudtak lépést tartani a környékbeli előkelőségek életmódjával. Elizának ez nem hiányzott, s egészben véve jól telt az ideje. Ilyen nyugodt mederben gyorsan telt el látogatásának első két hete. Közeledett a húsvét, s az ünnepelőtti héten vendégekkel bővült a Rosingszi család, ami ilyen kis körben fontos esemény. Elizabet már röviddel megérkezése után hallotta, hogy néhány hét múlva várják darcy -t s kevés olyan embert ismert, akit nem látott volna szívesebben. Mégis azt gondolta, legalább lesz egy aránylag új arc a Rosingszi összejöveteleken. Mulatságos lesz majd azt is megfigyelni, hogyan viselkedik Darcy unoka húga iránt, mert ez megmutatja, mennyire reménytelen Miss Bingley mesterkedése. Lady Catherine nyilvánvalóan darcy szemelte ki vejéül, mert a legnagyobb örömmel beszélt a jöveteléről, nem győzött elég dícsérően nyilatkozni s szinte haragudott, amikor megtudta, hogy Miss Lucas és Elizabeth már gyakran találkoztak vele. Megérkezéséről hamar tudomást szereztek a paplakban. Mert Collins, hogy minél frissebben értesüljön, egész délelőtt a Hansfordi útra néző melléképületek közelébe járkált, és amikor a hintó befordult a parkba, a tiszteletes mély meghajlással oda köszönt feléje, és rohant haza a nagy újsággal. Másnap reggel átsietett Rosingsba, hogy tiszteletét tegye. Udvariaskodását Lady Catherine két unokaöccse fogadta, mert Darcy magával hozta FitzWilliam ezredest, nagybátyjának, Lord Ennek, ifjabbik fiát, és mikor Collins hazament, az egész társaság nagy meglepetésére a két úr is elkísérte. Charlotte a férje szobájából látta őket jönni, mire rögtön beszaladt a másik szobába, közölte a leányokkal, milyen megtiszteltetés vár reájuk, majd hozzátette: ezt az udvarias figyelmet neked köszönhetem, Eliza. Mr. Darcynak soha nem jutott volna eszébe, hogy engem ilyen hamar meglátogasson. Elizának alig volt ideje, hogy elhárítsa magától ezt a bókot, amikor megszólalt a kapucsengő, s röviddel ezután belépett a szobába a három férfi. Fitzwilliam ezredes jött elsőnek. Egy harminc év körüli férfi… csinos nem volt… Csak kifogástalanul úrja a megjelenése és a modora. Darcy éppen úgy viselkedett, mint annak idején Herford-sörben. Szokásos tartózkodó modorában üdvözölte Mrs. Collins-t, s bármilyen érzelmeket táplált is Eliza irányában. Látszólag a legnagyobb hidegvérrel köszöntötte. Elizabeth válaszul könnyedén meghajolt, de nem szólt egy szót sem. Fitzwilliam ezredes a világfi készségével és könnyedségével rögtön elindította a társalgást, és nagyon kellemesen beszélt, de unoka fivére csak egy futó megjegyzést tett Mrs. collins a házról meg a kertről, aztán egy ideig ült a helyén és nem szólt senkihez. Végül mégis annyira felébredt benne az udvariasság, hogy érdeklődött Eliza családjának, hogy léte felül. Elizabeth a szokásos módon felelt majd egy pillanatnyi szünet után hozzátette. A nővérem három hónapja van Londonban. Nem találkozott véletlenül vele? Elizabeth jól tudta, hogy nem találkoztak, de látni akarta, elárulja el Darcy viselkedése, hogy tud arról, ami Bingleyék és Jane között történt. Úgy látta, hogy Darcy is zavarban van, mikor azt felelte, hogy egyszer sem volt szerencséje találkozni Miss Benettel. Tovább nem feszegették a kérdést, s a látogatók hamarosan el is búcsúztak.